Nagyon szeretem a tanárnőt, mert a tanárnő szereti a magyar költészetet, és akkor is tanítja, ha nem tanítja. Azzal is, ahogy szereti. Egyedül és önmagában intézmény. Szeretet, emlékeztet. Írja róla Kornis Mihály. Középiskolai tanár, vérberi, pedagógus töbkönyv szerzője, szerkesztője. Ma a tükör másik oldalát mutatjuk meg. Azaz, hogyan lehet irodalmat, színházat, kultúrát megszerettetni, átadni, terjeszteni, alakítani. Máskor a szerzőkkel beszélgettünk, viszont mai kicsit rendhagyó misorunk vendége a Tanárnőkérem, azaz Buda Éva. Tanárnőkérem, kezdhetjük? Tartsanak velünk, én Marton vagyok. Buda éve vendégem, magyar és drámát, drámapedagógiát tanítasz, de kezdjük ott, hogy azért volt egy kanyar a te életedben, vagy nem biztos, hogy kanyar volt, de Külker főiskoláról indultál, már akkor is ott volt az, hogy magyar, magyar, magyar, és az volt a tévedés, hogy mi történt. Igen, az volt a tévedés. A külkerfőiskola másodéves voltam, amikor úgy éreztem, hogy nekem itt nem sok keresnivalom van, csak akkor már úgy éreztem, hogy nincs értelme abba hagyni, tehát végigcsináltam. De már akkor is tudtam, és mindig is tudtam, hogy tanár akarok lenni. Tehát az egy kis magánéleti kanyarnak tekintem. És akkor nagyon gyorsan Igen. elvégezted azokat, amiket a mai napig csinálsz. Én azt gondolom, hogy a bár több iskolában is tanítottál, de hogy onnantól lehetett tiszkalmas, de lehet, hogy én tévedek, hogy amikor iskolát alapítottatok, mert egy iskola alapítás, az valami nagyon fantasztikus lehet, hogy onnantól valami olyan történik, amit ahogy ti, és ahogy akarjátok, ez volt a Városmajor, milyen iskolát alapítani, ahol az akkor igazgató Kálmán Gyula még az épületet is úgy tervezte meg, hogy az gyerekbarát legyen meg ez, tanárbarát legyen. Igen, ez így volt. Ugye a Táncsicsból mentünk a Kálmán Gyulával együtt, 15-en tanárok, és még úgy mentünk, hogy folyt az építkezés, mikor elkezdtünk tanítani. És hát álmodozások tömege volt, hogy mi mindent fogunk csinálni, és mi mindent fogunk megvalósítani. Én azt gondolom, hogy az alapítás szépsége abban is áll, hogy gyakorlatilag ez az ma 28 éves, 29, az ideje a 29. tanév, és ez alatt ez az iskola felkerült egy sorba azokkal a 80-100 éves iskolákkal, amelyek hát itt vannak a topon, hogy úgy mondjam, és 25-30 év alatt ezt elérni, az azt jelenti, hogy az álmainknak volt alapja. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó pillanat volt, amikor ez az iskola létrejött, mert akkor még azt gondolta az ember, hogy az oktatásban annyi lehetőség van. Valamikor talán a 80-as évek? Ez vég... pontosan 1989, a rendszerváltás éve, és az abból a szempontból is nagyon kedvezett az iskola alapításnak, hogy éppen a rendszerváltással volt mindenki elfoglalva, és nem települt ránk a politika akkor annyira. Én emlékszem azokra a napokra, amikor azt játszottuk, hogy mi legyen az iskolának a neve. És Végignéztük, hogy kik vannak 12. kerületi hírességek, és sorba se lejtesztük ki, hogy ez egyik ezért nem jó, a másik azért nem jó, az egyik történelmileg lehet, hogy zűrös lesz a másikat, már valaki lefoglalta, és úgy lett a választás a majorra, hogy azt mondtuk, hogy ahogy a fasor azzal lett híres, hogy ezt a nevet viseli, csak hogy fasor, akkor nekünk is ez a elhelyezése ott. Tudom, Bár ember nem gondolna, hogy egy ilyen névvel Igen. lehet karriert csinálni. Igen. Igen. És lám mégiscsak, mit gondolsz arról ma, hogy oktatás, meg pedagógia? Mit jelent számodra az, hogy tanár vagy pedagógus? Hát erre most nagyon érdekes választ tudok adni, ugyanis ma megkérdezték tőlem a gyerekek, tanítok megint, ugye elmentem közben nyugdíjba, és most megint tanítok a Lauderban, és megkérdezték ma a gyerekek, hogy miért lettem pedagógus, és mit látok abban, mikor véleményük szerint ez ma nem egy megbecsült szakma. És akkor azt mondtam nekik, nem hirtelen mert ezt nagyon sokszor végig gondoltam, hogy pedagógus. Lenni, az azért csodálatos, mert az, a legfontosabb része az az, hogy az ember tud valamit, és azt átadja. És az átadás után meg visszajön. Tehát eredményesen adja át, és szerintem ez a dolog lényege. És hogy ez tananyag, vagy oktatás, vagy nevelés, vagy viselkedés minta, az már nagyjából mindegy. Ez mindig együtt. Uh, hallgassuk meg Dés László Geszti Péternek a pál utcai ami Mi vagyunk a grunt, a most már nagyon-nagyon-nagyon toppol lévő dalát. Csónakos, itt leszek. Barabás, itt leszek. Nemecsek. itt leszek. Leszik, itt leszek. Richter, itt leszek. Weiss. itt leszek. Csele, itt leszek. Kolnai, itt leszek! Boka, itt leszek! Hey! Kopolank és és László Keszti Péter, majd beszélgetünk a zenékről is. Számtalan publikációd jelent meg, van ami oktatási, van ami, ami most a legizgalmasabb, az, hogy azok a játékok, amiket te én azt gondolom, hogy mindig is csináltál, irodalmi, meg egyéb kvíz, azok most megjelentek kötetbe, de valahogy nekem ott indult, hogy a Facebookon elindítottad a tanárnő kéremet. Ez a tanítás hiánya volt, amikor abba a tanítást? Tulajdonképpen igen. Tehát amikor úgy éreztem, hogy, hogy egyszerűen enélkül én nem tudok lenni, nem tudok élni, valamit ki kell találni, ott volt a rengeteg tapasztalatom, például a játékokkal, hiszen én nem is tudom, mikor kezdtem el azt, hogy minden óra elején van 5 percnyi játék, és halomba voltak a fejembe ezek a játékok. és akkor a te gyártod, vagy pedig innen-onnan összeszeded? A nagy részét én gyártom, esetleg az ötleteket szedem, vagy a típusokat ezeket én gyártottam és gyártom, néha fölalásétálva a szobába töröm a fejem most, már néha nehéz, hogy valami újat találja ki, mert már annyi volt és akkor alapítottam ezt az oldalt, ezt a tanárnőkérem című oldalt, ahol magát a nevet, ugye ezt az egybeírt tanárnőkéremet, egyrészt ugye asszociáltat Karintinak a tanárúrkéremjére, másrészt asszociál arra is, hogy így szólítottak a gyerekek, és van egy társaság, ami épp a Klubrádió egyik műsorához kapcsolódik, amelyik a a Nagy Generáció című műsora, ahol én beléptem különböző rovatokkal, kedves versem című rovattal, és ott is elkezdtem használni ezt a nagy tanárnőkérem nevet. Úgyhogy már az abból alakult baráti kör, akivel összejárunk, lakásirodalmi irodalmi szalonra járunk össze ezekkel a Nagy Generációsokkal és ott is a tanárnő, kérem a nevem, és akkor beindultak ezek a játékok a Facebookon, amit tegyünk hozzá, hogy ott nem csak a játékokat csinálom, hanem a magyar költészetet. Olyannyira, őt. hogy majdnem, hogy naponta fölkerülnek évfordulók, vagy akár csak Igen, egy Igen. vers. Akár nyugodtan mondjuk, hogy nem majdnem csak, hanem naponta. Tehát írdatlan munka, három éve csinálom, és minden áldott nap van egy új valami, ami, tehát azért isteni, mert annyi verset olvasok, amire soha nem volt idő mennyit olvasni, hogy kiválogassam, és gyártom a játékokat, és egy könyvkiadó, aki minden tiszteletem, hogy bevállalta, ez a Szilabux könyvkiadó, megérdemlik, hogy megemlítsem a nevüket, mert felbúzdulva azon, hogy ezek a játékok sikeresek, ugye azért a, itt a Facebookon látjuk a visszajelzést, hiszen attól, hogy az oldalt alapítottam, látjuk a számot, hogy mennyien nézik meg, és átlag heti 10 ezer. Következően attól nagyon izgalmas a Facebookon ezt csinálni, mert olyan, mint egy nagy osztály. Tehát ott van egy rögtön visszajelzés. Olyan, mint egy nagy osztály, tehát benne van a tanításnak az a gesztusa, amit amúgy az ember, tehát egy virtuális tanítás? Abszolút, a visszajelzésekből tudom, mert vagy régi tanítványaim írnak vissza, hogy jaj, de jó tanárnő, megint foglalkozhatunk ezzel, már úgy elszoktam, aki mondjuk orvos lett, mérnöklett, és imádta a magyar, és akkor nagyon örül neki vagy kollégák, akik egyrészt nyugdíjasok, és akkor rettenten örülnek, hogy frissítik az agyukat. Vannak olyan kollégák, akik azt jelzik vissza, hogy viszik a fakultációra vagy a játékot, vagy a verset, vagy valamit. Tehát egy állandó visszajelzésem van arra, hogy ez jó vagy nem jó. Írtő érdekes, hogy, hogy arra is néha, hogyha nagyon kevesen kattintanak rá, akkor úgy mindig arra gondolok, hogy talán nem ismerik annyira, vagy nem tetszett annyira. A játékoknál rendszeresen van megoldásokat is küldenek, azt ugye kiharcoltam, hogy csak üzenetbe küldjék, mert eleinte volt, hogy rögtön beírták a megoldást, de akkor többen nem tudnak játszni. Hát já előttük já azon és az ember, és akkor nézzünk ebből egy mintát, mondjuk a halancsát. Ö, jó. Itt azért hozzáteszem, hogy annyi irodalmi háttere van, ugye a halancsa szót, azt Karinti találta ki, és nála is láttunk sok minden. Ehhez hasonlót, és akkor néhány idézet, ugye az van, hogy a formula segítségével kell felismerni a halandja szavakból, a nyelvi forma szempontjából a halandja idézetet, mondok egyet példának, puttantó ozi splitton án, zaboroka így csilabán, puri, puri. Tani, tani. Igen. Jó, fontosan. megvan. Pontosan, tehát olyan tökéletes a forma, hogy abból föl lehet ismerni a verset. Ö, még egyet? Szerintem, igen, még egyet Jó, nézzünk. akkor a másik kedvencem. Ö, babró, pélj, út, kropva, krotály. Isten a fülembe csenek, de vagy segítsa. Megpróbálom. Babró, messze van utána, pélj, út, kropva, krotály. Ugye az utolsó szó ebben az esetben érezhetően felszólító módú ige. Tehát így lehet esetleg rájönni a dologra. Szerintem a zene után addig itt a hallgatók is gondolkodjanak rá, törjék a fejüket, és jöjjön megint egy d a Csungál könyvéből. kérem, mert folytatjuk a beszélgetést, és Désnász Logeszti Pétertől a dzsungelkönyvéből a szavakat keresek címidalt hallották, és akkor jöjjön a megfejtés, már nagyon messze vagyunk már mióta te ezt felolvastad. Felolvasom akkor még egyszer, Babró, Péljút, Kropva, Krotáj, ugye? Most már akkor ember megvan, emberküzd, és, ember bízva bízva és Szerintem bízzel. sokan rájöhettek. Igen. Vannak a játékok, de azt gondolom, hogy neked mérhetetlen fontos, hogy ez az irodalom, hát azt gondolom, hogy a, a, a mindennapi légzésedhez kell. Van egy nagyon izgalmas irodalmi portál a Lenolaj. Azt nem tudom, azt tanítványokkal csinálod? Nem. Nem, mert nem is fiatalok, én... igen. de ott uh, igen. te szintén szerkesztő vagy. Igen, nem is én csinálom, hanem ők találtak rám, Szuhai Havas Marianának hívják, aki csinálta, és egyszer csak rátalálta a posztjaimra, és írt, hogy átveheti -e. De hogyha az oldalakat néztük, akkor van egy olyan irodalmi oldal, amit tanítvány csinál, ez pedig az Artur irodalmi szaló. Azt is. Aha. És azt például egy volt tanítványom, még a Táncsicsból, egy táncsicsos tanítvány csinálja, és ő is úgy talált rám, hogy egyszer írt egy verset, ő nagyon szeretett verset írni, amit én felfedeztem, hogy benne voltam az egyik versébe. És abból kiderült, hogy ő hogy megszerette Adit miattam. És akkor írtam neki, és megköszöntem, hogy Adi ilyen vényomokat hagyott benne, hiszen számomra Adi valahol a csúcson van az költészetben. és akkor visszaírt, hogy van ez az oldal, és hogy hajlandó vagyok-e oda is bedolgozni a versekkel. Az nagyon nehéz, hiszen azt gondolom, hogy Manárnak a visszajelzés az nem rögtöni. Lehet, Igen. hogy húsz évtelik el. Tehát az ember egy olyanba a plántája bele naponta a szeretetét, a gondolkodását, a mindenét, ami véletlenszerűen fog kiderülni, vagy soha nem fog kiderülni. Tehát, hogy mit kezd ezzel az ember, aki szintén azért vágyt nagy napi visszajelzésre? Ez egy nagyon izgalmas dolog. A múltkor találkoztam egy régi tanítványommal, nagyon rég nem beszéltünk, leütt mellém beszélgetni, és azt mondta, hogy, hogy tudod-e, hogy sokszor gondolok arra, hogy fel kéne hívni mondom, igen, sejtem, de éppen nem érsz rá, mert nősülsz, meg férhezmész, meg gyereked lesz, meg család, meg mint tudom én, de valahol a lelkem mélyén én érzem, hogy nyomokat hagytam. És mondja mondjam el a, a, ehhez kapcsolatos kedvenc idézetemet, ez egy kínai bölcsesség, aminek az első felét szokták ismerni, és a végét nem. Ugye az eleje úgy van, hogy ha azt akarod, hogy örüljenek neked, vigyél virágot, ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, akkor ültes fát, idáig szokták ismerni de az utolsó mondat úgy van, hogy és ha azt akarod, hogy soha ne tudjanak elfelejteni, neve egy gyereket. És én szerintem ez a dolognak a lényege, hogy az ember, nekem ott van belső valamiben, hogy tudom, hogy nyomokat hagytam, és ha nem hív fel, akkor is. hát valószínűleg ez a legfontosabb, hogy lehet tanítani, de valószínűleg a tanításnál még fontosabb a nevelés. Igen. A kettő az szétválik, tehát egy órán mennyit nevel az ember, vagy mi a fontos? Megtanítani egy tananyagot, vagy embert nevelni? Szerintem a második, tehát embert nevelni, amit lehet a tananyag segítségével. Sőt, Sőt. tehát a magyar én mindig nem vagyok, hát aki magyar tanít, van. egy életveszélyes pálya, mert nagyon sok benne a szubjektív, de mi mindenre alkalmas ma a magyar tanítás, miközben nehezen olvasnak, kevés verset ismernek, sokat szokták őket szívni, ezt én azért tisztakoznék, de hogy lehet egy olyan generációt ö, magyarral megszerettetni, akikre azt mondják, hogy ó, már ők nem olvasnak. Ez kétségkívül így van. Két dolog kell szerintem hozzá. Az egyik, hogy higgyék el nekem, hogy ez jó dolog. Ez pedig az ember személyiségéből fakad. Tehát ha látják, hogy én szeretem, és én lelkesedek, akkor valószínűleg elhiszik. A másik, amit szoktam Elmagyarázni nekik, és talán az is átjön, hogy a költészet különösképpen, de az irodalom arra jó, hogy megfogalmaz olyanokat, amiket mi is érzünk és gondolunk, csak nem tudjuk úgy megfogalmazni, mert azért van a költő, hogy úgy meg tudja. A pszichológia ismeri azt a fogalmat, hogy aha élmény. Tehát, hogy az ember olvas, és azt mondja, hogy aha, ezt én is így éreztem, ezt én is gondoltam, és egyszer csak rájön, hogy az irodalom képes helyettünk beszélni. Na, tehát nagyon erős is vagy, ami részben nagyon jó egy tanításban, részben azért azt gondolom, hogy biztos vannak hátrányi, amikor az ember úgy nagyon ott van. Ö, igen. Például magánéletben, tehát a saját gyerekemnél azt az ember... Jó, én itt a tanításra. De ott is érzi az ember, hogy nem jó mindig tanárnak lenni. Tanításnál is néha azt érzem a, abból az erőből, ami azt gondolom, hogy talán árad belőlem, már én inkább azt lelkesedésnek hívnám, de néha sok. Néha pörög. Sokszor érzem azt, hogy esetleg a gyerekek nem bírják azt a, azt a tempót. És például a játékokat azért találtam ki, mert az nagyon jó levezető, az nagyon jó pihentető. Tehát nem lehet egy órán három-négy verset De megemészteni. De szóval mondom, hogy összefüggésben van azzal, hogy te akkor kezdtél el drámát tanítani, amikor még a dráma nem volt anyag, any, talán még érettségizni se lehetett belőle. Egyáltalán akkor mi volt ezt? Ti találtátok ki páran, hogy lehessen drámát csinálni? Hiszen mindenféle, ha jól tudom, tanmenet és egyéb nélkül lett egyszer csak az oktatásban. Igen, egyedi engedélyt kaptunk az akkori oktatási minisztériumtól. az hogy utat be, hogy drámát kell tanítani? Hát őszintén szólva nekem a két nagy egyetemi vizsgámról, az egyik a Poszler tanárulnál volt, a másik pedig a Pálmai Kálmán tanárulnál, már egyikük sem él, és akkor valahogy, valahogy úgy éreztem, hogy annyi mindent lehet ezzel csinálni, annyi mindenre lehet nevelni a színházal és a drámával, amit ugye az ember addig is tud, mint színházba járó. De mikor tanárként ez nekem összejött, hogy ezzel mennyi mindent lehet csinálni, akkor egyszerűen említetted Kálmán Gyulát, aki nagyon ő, nyitott volt mindenféle új ötletre, és segített abban, hogy ezt elkezdjük és tanítani. És lehetett színházas a majorban. Hoztál még szövegeket, és akkor... A prózára fordítva azt nézzük meg. Igen, az azért érdekes, mert ugye pont arról szól, mint amit most beszéltünk, hogy a költészetnek van egy saját nyelve, ami érzéseket fejez ki, és ebben a játékban azt csináltam, hogy ezt a saját nyelvet lefordítottam teljesen hétköznapira. A, mondom azt, ami a bizonyos értemben legdurvább, de a legkifejezőbb. Árva vagyok, ateista és hontalan. Uha! Igen? Fordítsam? Hát, fordítsam. Nincsen apám, se anyám, se istenem, oh. se hazám. Tehát, micsoda különbség ez? Este nagyon... fél kor vizsgahelyzetbe hozni, az nagyon <gül> Bocsánat, nehéz. de hogy ez ebbe le, becsukja égszínű látószervét a menny. Jó, szépen kisbalázs jó, ez este jó. menni fog. Jó, talán megtaláltam a honomat. Ö, ezt tudom, a... József Attila. Így van, éme hát. Én meg lehettem hazámat. M igen. Mondom, De hogy vizsgálza. Hőemelkedés alatt lángolok. 36 rendszeres. fokos lázban égeként, te nem ápolsz anyám. Igen, tehát, hogy ezek a játékok tulajdonképpen segítenek frissíteni a költészetet, és egyértelművé teszik azt is, hogy mennyivel szebb a költészet, mint ezek a teljesen prózai, hétköznapi mondatok. Hallgassunk zenét, mi meg addig játszunk. A zsinist a prockói kája teti. A köhögését kátrány veri vissza, s kétkeshet a fal, kontrázgat neki. Száél hagyjuk szárnya a n öntött vas hamutár mint fakacsik azöblös ésszakká a gat szorít és biztosul kapar és itt tovább a szível szóláik tak fúlit, Lik és fás, süt se szény már még, meg nem Halsz Szergábor zenéjét, Parti Nagy Lajos szövegével ujjaim kibogoznádot hallatok, szerintem gyönyörűséges, majd térjünk rá vissza. És egy picit beszéljünk még erről a drámáról, mert nagyon nagy izgalmas, hogy hogy születik egy új tantád, ami tantád lesz. Ö Két eredője volt, az egyik, hogy volt egy 15 részes sorozat, egy Ronald Harwood nevű angol drámaíró, csinált egy teljes színház történeti sorozatot, ami nagyon-nagyon jó volt, elvitt a világ minden tájára, és nagyon sok apróság is volt, tehát jó kis jelenetek, és akkor erre építve... Mondjuk a színház történet, hát ott Hegedűs Géza bácsinak a kecskeinek című könyvét érdemes tudni. Itt hozzáteszem, hogy volt vendégünk Hegedűs Géza bácsia az iskolában, és úgy leült és elkezdett Plautuszról mesélni, szóval elképesztő volt. Tehát azt a színház történeti részét azt viszonylag egyszerűbb végig gondolni, és akkor az ember azt találja ki, hogy kik azok a szerzők, mit lehet velük kezdeni, és hogy lehet a dráma és a színház két fogalmát egyé kovácsolni és valahogy együtt tanítani. Én azzal a kérdéssel szoktam kezdeni a gyerekeknek, hogy melyik volt előbb, a színház vagy a dráma. Meg tudják-e definiálni, hogy mi a különbség a színház és a dráma között. És akkor egész visszajutottunk a barlangrajzokig. Hogy voltak éppen a színház már ott a barlangrajzoknál is megvan, hiszen van közönség, van szereplő, van jelmez, van minden. És mire jó? Arra jó, hogy az érzéseinket és a gondolatainkat kifejezzük. És mikor ezek ö, végigfutottak rajtam, és megvolt az is, hogy miket, akkor kezdtem el hozzáválogatni, olyat, és az is belefértebe ebbe a, a drámatanításba, hogy mondjuk ugyanazt a darabot két különböző rendezőtől megnéztük, és akkor lehetett azon is meditálni. Ugye, hogy mégiscsak mi a, a különbség a rendezői felfogás, mi, mi jön ki, mi nem jön ki, tehát hogy az ember álljon arra, hogy ezzel lehet nevelni. Abba te benne voltál, hogy ez egy érettségi tantár legyen, hiszen tankönyv, vagy segédanyag, azt te írtál hozzá, azt tanítják ma több helyen is, de az, hogy, hogy ennek ilyen legyen az útja, hogy lehessen az iskolákban abban mennyire voltál benne, hiszen azt tudom, hogy a ö, oktatásügyben, az érettségükben, szakértőként, egyebekként nagyon jelentősen ott vagy az első pillanattól. Tehát, hogy, hogy mennyire izgat téged, az a folyamat, ami a túloldala a tanításnak, ahol az eredője születik, ahol kitalálják. Volt egy időszak, amikor nagyon izgatott, most már azért inkább csak az aktív tanítás izgat. Az a, azért, mert ma már hacsad... nagyon beszűkült az a levegő, Igen. amikor lehetett, és ma már nem érdemes a... Igen. asztalhoz ülni. Igen, ma már, ma már nem nagyon érdemes. Én, amikor bizonyos dolgokat tanítok a gyerekeknek, és megkérdezik, hogy ezt miért, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért, mert benne van az érettségi követelményrendszerben és szívem szerint van, amire azt mondanám, hogy erről erre nincs szükség. Ezt például nagyon őszintén mondom a nyelvten tananyaggal. Szerintem a Klubrádió egyik műsorában a Kálmán László elég sokszor elmondja, hogy mennyi fölösleges dolgot tanítunk. Tehát ha én benne lehetnék még úgy, mint régen bizonyos dolgokba, akkor biztos, hogy például ebben változtatnánk, mert hogy a teljes hasonulástól kezdve a részleges hasonulásig miért kell azt ilyen szinten belevernünk a gyerekekbe, ezt nem tudom. Hát ez a... nehéz kérdés, különben az irodalomban is, hogy van egy kánon, és Nincs. ez a kánon olyan nagyon gyorsan változik, Igen. ha jól gondolom, sokkal gyorsabban, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Tehát egy pedagógus pályája alatt most esetleg ez a kánon kétszer is válthat. Ezt Igen. hogy éli meg az ember? Nagyon nehezen tudok mondani konkrét példát, ugye a kánon része volt mindig is a Légy Jó, Mint nagyából Ma már nagyjából taníthatatlan, mert a Nyilas Misi egy loser a mai, gyereke, mai gyerekek szerint. Tehát esetleg úgy lehet, hogy a Tamás Járon ábeljével, és akkor össze lehet hasonlítani a talpra egyereket gyereket, meg a nem talpra egy gyereket. Tehát lehet És nem merjük kihajtni azért, mert móric. Tehát, már, hogy van most egy már. akkora nagy ö, ö, renoméja, vagy a Móricnak, mint hogy a jókainak nagyon sok mindenét kihagynám, és akkor néhány magyar tanár biztos, hogy örögne, hogy ezt nem lehet. Igen, van amit, ezt például légyomítható. Ez így, hogyha... Bizonyos értelemben igen. Aha. Bizonyos értelemben igen. Én sokkal bátrabban csinálnám, amit csináltam a drámánál is, hogy az ember egy étlapot ad, és a gyerek válogasson belőle. Tehát a kötelező olvasmányoknál is lehetne azt csinálni, hogy mondok tíz címet, és a gyerek döntse el, hogy, hogy abból a tízből melyiket választja. Mondok itt is konkrét példát, kifejezetten népszerű a gyerekeknél az apigél. Tehát az például egész jól Nagyon benne van most a De annyira igen. nehéz, mert szubjektív lények igen. vagyunk. És közben mégiscsak valami nagyon fontosat oda teszünk a saját karakterünkből igen. is. Igen. Hú, nagyon nehéz irodalmat tanítani. És akkor nézzük azt mondtad, hogy... Ez most nehéz lesz. Igen, pont azért, amit mondtam. Népdalok lesz. Nem. nem. Igen, de népdalok, de általános névmásokból. Uh, ugye itt akkor bejön az, hogy mit tudunk a nyelvtamból. Ugye az általános névmás ez az akárki, akármi, akármi. És akkor néhány népdalnak az elejét átírtam ilyen általános névmásokra, és akkor nézzük meg, hogy S a. A azért... kéne kitalálni? Hát itt a népdalt kéne Aha, kitalálni. Abba lehet, hogy ilyen... uh, ez nyelvileg nehéz, tehát most hát szóban elhangzik, az érdekes, de nagyon nehéz. Megpróbálok azért itt is valami egész egyszerűt mondani. Akármilyen az akármi akármilyen, akármilyen az akármi akárhol. Itt is ugye az a feladat hogyha jól érzékeljük. És érzekeljük. akkor ezt visszafordítod nekünk, hogy a hallgatók egy, együtt élvezhessük, hogy mondanám, hogy énekelt. Ö, igen, megpróbálhatjuk, bár azt gondolom, hogy az ének hangom azért ilyen szempontból mondjuk nem tökéletes, de próbálkozzunk akkor vele egy pillanat. Elmondom akkor egyrészt még egyszer, hogy egyértelmű legyen. Akárkinek. Akármilyen az akármi akármilye, akármilyen az akármi akárhol. Tehát azt mondja, hogy ez úgy hangzik, Egy pillanat, most akkor itt egy kicsit nekem is össze kell szedni magam, hogy erre alkalmas legyek. Szerintem akkor egy zene alatt szedjük össze magunkat, van, és jó. akkor visszajövünk a zene után már egy megfejtéssel is. A fényorredőnyök a gátjain átjutott, s egy apró talált, és a homlokodnál járt, Miért sírtál álmodban, nem tudom. Nem kérdezem, Lehet nem tartozik rá. Csillogó szemet körül, végre mosolyok, ránca örül. Semmi nem múlt el, csak az idő. Kávé a szám, fehér zománcú bögrében áll. Semmi nem múlt el, csak az idő. a szerelmes fájdalom cseppjeit, mint régi gyanta sebzett fáj. Jaj, micsoda felhőktől futottunk, a saját könnyeiktől fogytak el. Látod, sohasem fajtak fel. könny csillogó szemet körül, régi mosolyok ránca örül. Semmi nem múlt el, csak az idő. Kávé illata szál, fehér zománcú bögrében áll. Semmi nem múlt el, csak az idő. Könnyűtől csillogó szemet körül, régi mosolyok ránca örül, semmi nem múl el, csak az idő. a szál, fehér szománcú bögrében áll, semmi nem múlt el, csak az idő. Hát, ma érez mint brummogó halkőzi hangod. Idomítgassa a kezéhez, gyúrjon belőle kis harangod, csigát, lovat, s számom. A búanyag vén furcsa jószág, egy formátlan szomorúságon. Cseppet sem segít a valóság. De hogyha átöleli szépen, megdédegeti az ölében, s csinál a búból búbabát, tükörben néz a hülyebbet, s mert a bánat egy hiú állat elvigyorogjatta magát. Szerszám Falusi Marian előadásában is mind a kettő parti nagylajű szövege, Csak az idő, illetve a csigabó. Uh, és akkor szeretnék egy megfejtést amit hallom, hogy nem énekezd, de hát én sem énekelnék a Marian Marian után. Marian után nem énekelünk. Elmondom még egyszer, hát ha nincs ott mindenkinek a fülébe, ugye itt a nyelvi szerkezetre érdemes figyelni. Akármilyen az akármi akármilye, széles a Balaton vize, akármilyen az akármi akárhol, keskeny a híd rajta. Olyaj. Oh, Tehát ez... Ez melós dolog, ezt a típusú Ez megfejteni. A napoknak a maradék idejét szerintem maximálisan kitesz, te ezeket csinálod. Nagyon szép különben a könyv, és az egy külön értekesség, hogy ebben azért benne van a tanítvány. Igen, két tanítvány is van benne. A borítót, a Lehoczki Erzsébet képzőművészélet tanítványom tervezte, ráadásul úgy, hogy szóltam neki, hogy lesz ez a könyv, és szeretném az ötleteit, és ontotta magából az ötleteket, és hagyd mondjam el, az első ötlete például egy tányér volt, ahol betűtésztából kirakta az egyik játéknak a szövegét, és utána végül is lett ez a lufis megoldás, ami nagyon szép, tehát nagyon sok ötlet. A másik pedig a Szántó nevű tanítványom, aki egy időben még Kollegaként is működött, tanár lett belőle, Magyar Színház Történet szakos lett, és tulajdonképpen most már jó barát, aki meg abban segített, és ez pont ezért érdekes, amit most csináltunk, hogy azt kértem a fanny hogy fejtse meg a rejtvényeket otthon, mert hogy azzal kontrolláljuk, hogy nagyon nehéz, vagy nagyon könnyű, vagy van-e benne valami hiba, vagy nem. És a Fanny a barátjával esténként rejtvényt fejtett, és ez lett aztán végül is egy ilyen szerkesztői is hát nél nagyobb ajándék hogy az ember együtt dolgozhat a tanítványaival. Nagyon egyívású zenéket hoztál, amit azért összekötött a Presszergábor, Gábor, ö, meg a Dés László neve, de azt gondolom, hogy talán az is nagyon fontos, hogy irodalmi adaptációk, vagy irodalmi szövegek, vagy hát részben parti, nagy részben pedig klasszikusok. A zene a fontos neked, az, hogy a, a irodalmi szöveg legyen, vagy mondjuk ez nagy nagykedvenca, Dés meg világa. Hát egyszerűen jó hallgatni őket, és azért a, a megzenésített vers nem minden esetben nagyon jó. Tehát nem mindig jön be, és nem mindig jön át. De például a magyar tagozatosokkal csináltunk ilyet, hogy mindenki hozzon ötletet és példát, hogy mit szerint megzenésített versben. És nekem sok esetben itt a zeneszerző, meg az előadó néha fölül a szöveget. Tehát, de azért jó hallgatni. Tehát mondjuk ezekkel a dalokkal, amik. De azért itt van. egy másik értelmezés zenében, az a vers, amit az ember könyvben vagy szövegben olvas? Hát persze, és én azt is szoktam mondani a gyerekeknek a memoriternél, és be is jön, hogy amit megzenésítettek, azt memoriterként a gyerekek nagy része sokkal könnyebben tanulja meg. Épp úgy, mint azokat a verseket, amelyeknek olyan a ritmizálása, hogy vagy nagyon erős a ütemhangsúlyossága, vagy az időmértékessége, mondok egy kedvencet ezügyben, ugye a tetemre hívás. Tehát azt aradványos, ötéterdőben halva találták bárciben őt, tehát a gyerek így tanulja, iszonyú könnyen megjegyzi. Tehát a zene és az irodalom az azért valahol összefügg. Nagyon szépen, nem nagyon szépen, ö, most itt elkeveredtem, de akkor hallgassunk meg még egy zenét a Kalátától Kányadi Sándal a délkeresztje alatt. Az indián és a négel, tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor, számolni ujjain számol. Az indián és a néger, tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor, számolni ujjain számol. Különbség, ha van az égen, itt a göncöl jön föl este, fölöttük a délkeresztje. Különbség, ha van az égen, itt a göncöl jön föl este, fölöttük a délkeresztjen. Ritkán telik mégis újra, Rojtosul a rojtja, rongja, Kigyérül akár a condra. A poncsónak nincsen újja, Ritkán telik mégis újra, Rojtosul a rojtja, ronja, Kigyérül akár a condra. Különbség, ha van az igen, Itt a göncőjön jön Fölöttük a délkeresztje. Különbség, ha van, az igen, itt a göncölje föl este. Fölöttük a délkeresztje. Egy út ment fogadóban, talán még boldog is voltam, Rióból múl rivatartón a gitárszót most is hallom. Egy út fogadóban, Talán még boldog is voltam, Rióból múl rivatartón a gitárszót most is hallom. Másodallam, egy a Itt a göndzöl jön föl este, Oda a délkereszken, Másodallam, itt a göncöl föl este, oda lent a délkeresztjen. Ó, te Isten áldott földrész, Len vagy a szemem rád, fölnéz, Éredban banán az új oldal, íre akár a sarlónak. Ó, te Isten áldott földrész, lent vagy a szemem rád, fölnéz, Éredban az új oldal, Íve akár a sarlónak. Nézem hosszan, Vágyakozva, Ha feljön a göncöl este, Szívemen a délkeresztjen. Nézem hosszan, Nézem hosszan, Vágyakozva, ha a este, el a délkeresztje. Kányadi Sándor a délkeresztje alatt a Kaláka megzenésítésében, és éppen arról beszéltünk, hogy itt mennyire fontos a szöveg, és mennyire kiemeli a zene, hogyha jó a zene. Mai vendégem tanárnőkérem Budai Éva volt. Rend, hogy ő műsor volt, hiszen az irodalom szerzői helyet az irodalom továbbadásával, befogadásával, terjesztésének módjaival foglalkoztunk, és kaptunk rengeteg nagyon jó feladatot. A jövő héten a belsőközlés műsorában Szegő János vendége Mécsanna elsőkötetes író lesz, Éva tanította. Most pedig a Pálymárk a szerkesztő nevében további szép estét kívánok, és Józsa Péter volt a hangmérnökünk. Martonévát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.